Чи неподібне відбувалося з Нікою? Я поки що не могла відповісти на це запитання. Я лише змусила себе абстрагуватися від дивності ситуації. Прокинувшись, довго лежала, слухаючи, як біля скроні врукоча димка. Розкладачка вже була зібрана. З кухні линули приглушені голоси. Двері тихо прочинилися, зазирнула Зоя помітивши, що я не сплю, зраділа. А ми снідаємо. Долучайтесь. Я подякувала і указала очима на зібрану розкладачку. Вероніка з вами? Ні. Її вранці сусіди забрали з собою на дачу. Пару днів нехай діти побігають на свіжому повітрі. Вам на котру на роботу? Я відповіла, що скоро маю бігти на чергове засідання. Зоя кивнула і зачинила двері. Отже, дівчинки, не буде два дні. У мене є час провести інші дослідження. Погано лише, що я забула переодягтися у стару сукню. Доведеться ходити містом у напівпрозорому топі, який Ніка цілком справедливо сприйняла за комбінацію. Я швидко одяглася, вмилась. Привела себе до ладу і вийшла на кухню. За столом, заставленим вчорашніми салатами, сиділа уся тріця. «О, а от і наша загадкова квартирантка!» – радісно вигукнув Вадим. «Учора ви зробили справжній фурор. Петро вже телефонував, цікавився вами. Каже, якась неземна істота. Сідайте» сказала весна. Зараз шевденько поїмо, та треба розбігатися. Вона поставила переді мною тарілку, налила чаю. «Ви науковець?» запитала Зоя. «Чим ви займаєтеся?» «Плануванням майбутнього», на умання відповіла я. «Як цікаво!» вигукнули жінки. «А що його планувати?» засміявся Вадим. Його уже заплановано. Як сказав 20 років тому товариш Хрущов, у 1980 році радянський народ буде жити при комунізмі. Певно, фокус не вдався. І усе перенесено іще на 20 років. Нову версію готуєте? Ну, ми вже до того не доживемо, розтягуючи слова, сказала Зоя. Через двадцять років буде кінець світу То ви плануєте кінець світу? Не уговав Вадим Ніякого кінця світу не буде Посміхнулася я А що ж тоді буде? Капіталізм Ви жартуєте? Підозріло примружився він Ні Серйозно сказала я Уся трійця напружено принишкла. «Цікаво», – промовив Вадим. «І що ж тоді будуть робити такі, як ми? Прості смертні?» «Такі, як ви», – зітхнула я і вирішила перейти на жартівливий тон. «Торгувати на ринках, потерпати від криз, носити марливі пов'язки» проти пташиного грипу, дивитися дурні серіали, говорити про ціни. «Не дуже цікаві у вас прогнози», – посміхнувся Вадим. «Їздити за кордон, навіть емігрувати, – додала я, згадавши де коли зустріну його через 20 років, розпродавати фабрики і заводи, купувати закордонних футболістів – пити коктейль «Малібу» на Канарському узбережжі. «Та ви що?» – цілком серйозно перейнялися обидві жінки. «І це все ви зараз прораховуєте? А хто ж таки дозволив?» «Це поки не розголошується», – з таємничим виглядом сказала я. «Сподіваюся на ваше розуміння». А жінки кивнули, чоловік знову засміявся. «Утопія! Зрушити зреюк цю машину неможливо!»